gaitasun handiko umeak gaitasun handiko umeen inguruan itzegin behar dugu segidan gizartearen euneko iruk du Ezaugarri hori, ezaugarri diogo doaia dela edo arazoa dela esatea estelako egokia. Nola eraman jakin behar da eta hori nola egiten den jakitoko getxoko eskola batera urbildu gara superdotatuen eskolara. Xabi, hola, egunan berrizare. Egunan bai, beste, beste getxoko Juan Bautista Zabala ikastetxean ematen dituelako eskola skanpoko ikastaroak interak enpresako ardura dun, Elisa Albarezek gaitasun handia duten umentzak orduak dira eta bertan gaitasun intelektuala, interesa eta zormenan hola kudeatu erakusten zaiatzen dira. Euren eh, adinmentala, kronologikoa baino, aurreratuagoa duten, sortzi bederatzi urteko umeen kasua zarigara. Eta zarra egiten dute xabi olako klase ordu esoikoetan? Baga guza, asko, taipatzeko adibidez ordu beteko zaioan gutzigora bera hamar minuturi pein aldatzen dutela eriketaz, konzentrazio kontuak direla eta. Guizan garen saioan adibidez irakasleak buruketaren bat jarri die, ume ekaldutan eurrian asmatzeko, Joko optikoak egin dituzte edota bakotxakara eramandako albizte bat komentatu. Bueno, hoomeak pozik, baina getik kanpo etxean hau nola bizi duten jakene nahi dugu lener esan dugulako horlako zerbait nola eraman jakin behar dela eta hori ondo ondodakite, hegurasoek xabi. azzpi urteko semiariko sinte intelektualaren azterketa egin zioten bedagaraian eta mala urteko gaztearen gaitasuna eman zuen ez zazpi urtega samala za urtekorena. Azko Aha. da hori, Diferentzia handia, hori bai zaio hauetara doa zenek ez dute zertan olako esau garririk izan behar. Bai garapur bat ematen duela, zemeak edo alabak gaitasun hori duela jakiteak. Hori bai, umea pozik joaten dela esan duainoak, bere egon ezinak azaleeratzen dituela bertan eskola askan ordu horietan. Bueno, gaitasun handiko indiko buruzari iboruzari gara ezketan, beste guraso batekin ere itzekin duzu, xabiarrekin itzekin duzu. Bai, berak zemea duela iru urtetik darama eskola hauetara, orain semeak sortzi urte ditu, baina bost urte zituela testa egin, Eta 9-10 urteko umearen gaitasuna erakutsi zuen. Ordua baino lehen konturatu ziren zeo zer Eta berriro esango dugu, Hauzelan eraman ikastea ez estela lan erreza. Ba, hori segek ezagutu YouTube un bide estigantzak, bai. gaitasun handiko umeen bi gurasoenak, eta xabirrenak. Eta aipatu dizkiguten zailtasun hori ei aurregiteko asmozio aten dira biak, interakek, getson eskaintzen dituen ekoletara. Astean, baten astean ordu bete egiten dute umeekan, ba, ikuelas ordu horretan. Mm -hmm. Euren gaitasuna zelak kudeatu ikastera esan dugu, Besteak beste. Bueno, badenetareko iritziak umen artean, argi dagoena da umen gaitasun intelektual esoiko beharduen behar lekoa topatzen lagundu gura dutela, bai irakasleak eta bai bertara semea labak gurasoek. matzaten gura egiten dute, getxoko interak izeneko zentru horretan ez da? Bai, bueno, zentrua baino berez enpresa da eskolera joaten dena, eskolazkan poko ordu horiek ematera edo. Mm -hmm.